Vă spun bun găsit la o nouă ediție a emisiunii despre sexualitatea maritală. În seara aceasta continuăm șirul de expuneri, continuăm discuția despre sexualitatea maritală, despre problemele care pot să apară în relațiile intime din familie. Menționez, pentru că am fost întrebat în edițiile trecute, menționez că această emisiune se adresează coplurilor căsătorite și... Celor care sunt în curs de căsătorire, care sunt logodite deja, nu furnizăm informații din dorința de a favoriza în vreun fel sau în altul relații nepermise, așa că vă provoc să veniți împreună cu soțul sau împreună cu soția, alături de, de computer sau unde ascultați dumneavoastră, pentru că în seara aceasta vom vorbi despre un subiect uh, sensibil pe care l-am menționat data trecută, în ediția trecută, și este vorba despre prejudecăți cu privire la sexualitatea feminină. Un subiect foarte... Uh, care ne afectează foarte mult și uh, vom vedea în seara aceasta, sunt anumite lucruri pe care... Uh, mai ales noi creștinii le credem, facem din ele valori într-un fel sau în altul, ne ghidează viața, ne raportăm la ele, ne trezim coordonați în, ac în acțiunile noastre ca și familii, în relațiile intime, ne trezim coordonați de aceste prejudecăți, mai mult viața intimă din căsnicie este modelată are de suferit sau de câștigat în urma acestor prejudecăți. Prejudecățile cu privire la sexualitate sunt foarte multe și cu privire la sexualitatea masculină și cu privire la sexualitatea feminină, dacă putem să împărțim în două categorii, deși cred că mai corect este prejudecăți cu privire la femei în privința sexului și cu privire la bărbați. Vorbim în aceasta de prejudecățile cu privire la femei pentru că în foarte multe cupluri, în foarte multe familii există asemenea prejudecăți și asemenea prejudecăți de regulă sunt dăunătoare. Sunt dăunătoare pentru că nu permit soțului și soției să aibă relații intime uh, libere unul cu celălalt, sunt constrânși. este ca și cum ai avea relații intime cu părinții în dormitor. Cu rudele, cu prietenii, cu nu știu, prietenii dinainte de căsătorie, prieteni dinainte de căsătorie și alte categorii de oameni. Într-un fel sau în altul, fiecare din noi ducem cu noi un bagaj, un bagaj de informații, un bagaj de matrițe de șabloane pe care mi le-am le format de-a lungul timpului. Aceste șabloane. Deja s-au instalat în viața noastră, funcționăm pe baza lor, însă foarte multe dintre ele sunt uh, greșite, sunt eronate și ne dau bătăi de cap. Și în seara aceasta vorbim despre prejudecățile uh, cu privire la sexualitatea feminină. Și aș aborda-o pe prima dintre ele, este aceea că uh, femeilor nu le place sexul. Uh. Foarte mulți bărbați cred uh, lucrul acesta, dar și foarte multe femei cred lucrul acesta. În realitate, nu putem să rostim o asemenea afirmație pentru că este eronată. Este eronată din mai multe unghiuri, dacă privim problema. În momentul în care spunem femeilor nu le place sexul, am putea să spunem tot cu aceeași arată de adevăr, bărbaților nu le place sexul. Trebuie să recunoaștem că tot ceea ce știm despre sexualitatea feminină este concepția sau este creația minților masculine, adică în trecut, dacă ne uităm, vom vedea cărțile mari sau de referință cu privire la sexualitate au fost scrise de bărbați. Dacă dăm o căutare pe internet, cea mai importantă carte despre sexualitate, sigur vom găsi celebra Sutra, care este o compilație, este, eu știu, un fel de culegere de poziții sexuale și nu doar, care este tot produsul minții unui bărbat. Mai mult, cărțile care într-adevăr s-au scris științifice despre sexualitate, iarăși vom vedea că predomină cu o majoritate covârșitoare autorii masculini și în foarte puține cazuri femeile. Și în felul acesta... Avem de-a face cu anumite credințe, anumite idei, anumite concepte care nu pot să spun că o sunt greșite în totalitate, dar cred că balanța este dezechilibrată. Pentru că cel mai bine despre sexualitatea fem feminină probabil ar putea să scrie o femeie și nu un bărbat. Așa că una din dilemele mari și una din problemele mari este că bărbații vorbesc despre sexualitate și masculină și feminină în consecință, inevitabil, invariabil, vor trage, într-o măsură mai mică sau mai mare, avantaje pentru ei. Nu știu în ce măsură avantajează să emite teorii că femeilor nu le place sexul, dar am întâlnit mulți bărbați căsătoriți care au afirmat asta despre soțiile lor. Haideți să analizăm puțin informația aceasta. Este o informație, în primul rând, subiectivă, nu este obiectivă. Femeile sunt de multe feluri, multe caractere, multe tipuri de educație primită, multe religii și să emiți o afirmație de genul acesta este riscant. Un al doilea aspect pe care, care merită luat în calcul cu privire la această afirmație este că... Termenul a plăcea sau a nu plăcea este iarăși foarte subiectiv și nu este obiectiv. Adică nu pot să spun eu ce-i place soției mele. Adică, deși cunosc ce-i place ei, cunosc doar din declarațiile pe care ea mi le-a făcut. Cunosc doar din observațiile pe care le fac cu privire la anumite lucruri din viața ei. De exemplu, pot să spun că soția mea adoră tocănița de cartofi pe care o fac. E bine, este o informație subiectivă, pentru că, în realitate, s-ar putea să fi mâncat tocănița de cartofi pe care am făcut-o, ca să mă încurajeze să mai trec și eu prin bucătărie, deși ea a fost oribilă. Dar, ca să mă încurajeze să mai dau și eu prin bucătărie, sau pentru că era foarte flămândă, o spus, a, extraordinar, ce bine că ai făcut mâncare, are un gust fain și, și eu, să zic, hoho, oh, soția mea, soției mele îi place cum fac eu tocănița de cartofi. Aș putea să mă amăgesc singur, dacă nu sunt pe fază, chiar aș putea să trăiesc o vreme îndelungată cu, cu o asemenea credință în mintea mea. În realitate, mâncarea mea de cartofi e posibil să fi fost oribilă, dar am tras concluzia că ei îi place. De ce? Pentru că a fost fair play, pentru că a vrut să mă încurajeze, pentru că i-a fost rușine să-mi spună că nu-i bună și așa mai departe. Cu mine norocul este că îmi gustă copiii mâncarea și atunci am puncte de vedere din mai multe părți. Și copiii mei n-au niciun interes să mă menajeze pe mine, să spună, vai, tati, ce mâncare bună ai făcut. Când fac o mâncare bună, o apreciază. Când fac o mâncare rea, spune, ai, tati, asta nici câinile nu mănâncă. Așa că la mine nu este o problemă. Dar, în genere, în momentul în care știu ceva, ce-i place soției mele sau ce nu-i place soției mele, știu pe baza declarațiilor și reacțiilor ei. E bine, multe femei, spun specialiștii și cazurile conciliate confirmă lucrul acesta, în privința sexului, multe femei, de exemplu, simulează orgasmul. E bine, de ce simulează o femeie orgasmul? Ca bărbatul să nu se simtă, eu știu, dezavantajat, să nu se simtă rănit în orgoliu, să nu se simtă, mai știu eu, slab din punctul acesta de vedere și atunci soția sa uh, preferă să simuleze acel orgasm și să spună că totul a fost în regulă. Faptul că primim anumite declarații, anumite informații nu înseamnă că uh, ele sunt neapărat și reale. Ele pot fi reale sau ireale. Uh, ireale din cauză că celălalt dorește să ne protejeze, dorește să ne facă un bine, uh, fie că din, din cauză că dorește să... Uh, creadă într-un viitor bun, să dea credit acelei relații, celei persoane. Asta nu înseamnă că este neapărat o informație reală. E bine, neverificându-ne, ne luând anumite măsuri cu privire la credințele pe care le avem, în credințele pe care le avem, este foarte posibil ca să credem o vreme îndelungată anumite minciuni. Mai mult, acele situații pe care le știm cu claritate, față de care nu avem dubii, ele se pot schimba în timp și pot să fie altfel decât le-am cunoscut noi. De deci ce este foarte important să ne verificăm în legătură cu informațiile pe care le primim? Adică, da, știm anumite informații, dar cât de corecte sunt ele și cât de actuale și de relevante mai sunt. Afirmația pe care am spus-o mai înainte, cum că femeilor nu le-ar plăcea sexul, este una subiectivă, și nu poate fi generalizată. În realitate, cred că ă, nu putem să facem o deosebire dacă le place mai mult bărbaților sau mai mult femeilor. Pentru că și bărbații și femeile sunt ființe sexuate, ă, așa funcționează, așa se reproduc, așa simt plăcere și cred că nu poate fi făcută o diferențiere cu bărbaților, le-ar place mai mult femeilor mai puțin. Deși foarte mulți dintre noi avem în mintea noastră asemenea diferențieri făcute și astea nu ajută deloc un cuplu, o familie căsătorită, nu este ajutată de un asemenea principiu fixat, fixat în minte. De unde se trage concluzia că femeilor nu le place sexul? Bineînțeles, datorită frecvenței cu care ar vrea bărbații să aibă relații intime și femeile la rândul lor. Se știe că femeile au o frecvență mai scăzută cu privire la relațiile intime. Asta nu înseamnă că nu au dorință, asta nu înseamnă că nu le place. Asta înseamnă doar faptul că într-o societate preponderent masculină, într-o societate în care bărbatul face regula, de regulă bărbatul este cel care vrea să stabilească ritmul și în latura asta a intimității și atunci, dacă bărbații vor mai des, ei cum au capacitatea să fie gata de întreținerea unui neax sexual foarte repede, cu siguranță trag concluzia că bărbații vor mai des. În realitate și femeile vor tot atât de des sau aproximativ tot atât de des. Problema mare este că bărbații funcționează într-un fel și femeile în alt fel. Adică dacă bărbatul poate fi gata de o relație intimă în 5 minute, o femeie nu poate să realizeze lucrul acesta. Și bărbații, pentru că sunt majori, nu majoritar, pentru că sunt cei care au puterea în mână într-un fel sau în altul, vor trage concluzia de aici că femeilor nu le place. Ba da, le place, dar nu în aceeași manieră sau nu în aceeași uh, frecvență, nu în, aceeași, în același mod cum le place bărbaților. Așa că informația este eronată. Afirmația aceasta este eronată, femeilor nu le place sexul, și uh, cred că ar trebui să o analizăm fiecare bărbat și fiecare femeie pentru că mai este un aspect aici este probabil invenția bărbaților o asemenea, uh, un asemenea enunț dar este foarte uh, adesea și aproape în fiecare, în toate cazurile preluat de femei și asumat ca și cum ar fi al lor în realitate lucrul acesta este dăunător este foarte dăunător pentru că uh, plasează femeia într-o poziție inferioară Într-o poziție inferioară față de, nu neapărat față de bărbat, într-o poziție inferioară față de modul în care Dumnezeu a creat să funcționeze. Adică dacă o femeie ajunge să creadă o asemenea informație, atunci se va comporta ca atare. Credințele pe care le avem ne se văd la un moment dat în practicile pe care le facem, acțiunile pe care le facem. Așa că dacă ajungi să crezi o asemenea informație, cu siguranță, Apare și pericolul ca să nu mai simți plăcere, nu că ești construită să nu simți plăcere, să nu ai plăcere în relațiile intime, ci pentru că ai îmbrățișat o asemenea idee, o asemenea afirmație făcută de altcineva, ai fost convinsă că este reală deși corpul tău spune altceva a fost convinsă că este reală și în consecință ai luat în braț afirmația aceasta și rosești, poate ești una din susținătoarele ideii că femeilor nu le place sexul. În realitate v-am spus, dacă o luăm anatomic să demonstrăm, nu se poate demonstra că bărbații își doresc mai mult, femeile mai puțin, bărbații simt plăcere mai multă, femeile mai puțină. În realitate un bărbat este foarte puțin probabil să cel puțin nu am auzit să fie multiorgasmic, pe când o femeie, în cazul femeilor, se întâmplă și sunt multe femei multiorgasmice. Deci, să spui că nu le place sexul femeilor, este o afirmație eronată. Un alt lucru pe care îl avem ca prejudecăți, sau la au doamnele ca prejudecăți, dar nu doar doamnele, ci și domnii, este că ciclul menstrual este ceva negativ. Dacă ne uităm în, în vocabularul nostru, în modul nostru de a vorbi, este identificată menstruația ca musafirul nepoftit. Este identificată ca, am mai auzit la unii, pe roșu. Ceva interzis, ceva necurat. În zona aceasta a mediașului, când am ajuns, am fost cumva surprins să aflu că ce s-a întâmplat s-au îmbolnăvit, îi bolnavă astea trei zile afirmații negative, o conotație negativă intensă asupra afirmațiilor legate de ciclul menstrual. și este o prejudecată, este ceva ce vine din spate, ceva ce se transmite, o informație nereală care este, eu știu, acceptată și îmbrățișată de, de femei. În realitate, ciclul menstrual nu este... Nici de cum un musafir nepoftit. Pentru că, până la urmă, așa a creat Dumnezeu bărbatul și femeia. Femeia este creată cu această ciclicitate în vederea conceperii de copii și ciclul menstrual nu este deloc un musafir nepoftit. Dacă alegem să înțelegem viața așa cum Dumnezeu a lăsat-o să se desfășoare, dacă alegem să ne acceptăm limitările și binecuvântările pe care Dumnezeu ne-le-a dat, Vom vedea că uh, ciclul acesta și uh, la finalul său menstruația nu sunt lucruri negative. Uh, mai mult, uh, ele sunt identificate ca fiind momente de nedorit, momente de încărcătură negativă, uh, momente în care uh, femeia este nervoasă, frustrată, uh, simte durere, simte, eu știu, uh, o încordare nervoasă mai mare. Da, o parte din aceste manifestări sunt fiziologice, sunt normale, ale corpului. Dar cred că cea mai mare parte a lor este una care ține de mentalitate. În momentul în care percepi un asemenea eveniment, că este, să zicem, un eveniment în viața femeii, îl percepi ca pe ceva negativ, ca pe ceva rău, ca pe ceva care încurcă, ca pe ceva pă, interzis, murdar și așa mai departe, atunci cu siguranță nu te simți bine într-un asemenea moment. Cu siguranță vei căuta să scapi de oricine te prinde într-un asemenea moment, vei căuta să eviți discuțiile, să te retragi și așa mai departe. Deci o altă prejudecată este aceasta că ciclul menstrual este un este negativ, este rău sau uh, aduce dezavantaje. Și încă o uh, prejudecată pe care vreau să o abordăm în seara aceasta este cea referitoare la uh, femeile care poartă uh, lingerie intimă. Pentru că am destul de multe cazuri în care uh, purtarea lenjeriei intime uh, este percepută de soț sau de soție ca Uh, raportarea sau uh, femeile care poartă lânjerii intimă sunt considerate ușuratice într-un anumit sens. Uh, am întâlnit uh, mentalitatea aceasta și la bărbați și la femei și vreau să discutăm puțin pe tema aceasta. Dragii mei, în momentul în care vorbim despre lânjerii intimă, uh, vorbim despre niște accesorii, despre niște lucruri care, într-adevăr, în zilele noastre se fac uh, cu multă migală, artă, nu știu cum să spun, și au și menirea aceasta, unele din ele, să creeze, eu știu, o imagine plăcută. Imaginea sa plăcută nu este neapărat pentru bărbat. Pentru că dacă o femeie se îmbracă frumos doar pentru un bărbat, cred eu că nu va putea să fie fericită niciodată. În momentul în care o femeie se îmbracă frumos pentru că se îmbracă pentru ea, pentru că ea este feminină, pentru că vrea să-și exprime, să-și trăiască feminitatea ei, atunci lucrurile sunt în regulă. În momentul în care îmbrăcămintea este de o anumită factură, de o anumită nuanță, de, o anumită, de un anumit stil pentru a impresiona bărbații sau pe ceilalți, atunci, da, avem o problemă. Atunci, într-adevăr, ne suprapunem pe textul scripturii care spune că podoaba voastră să fie omul din lăuntru și nu în afară, în împletituri de păr și așa mai departe comoara, podoaba noastră trebuie să fie omul lăuntric. E bine, dacă pentru tine este important ca femeie să te simți bine în pielea ta și să străiești feminitatea, este importantă o asemenea lengerie, cu siguranță este benefică, este bine să o porți. În momentul în care este pentru a impresiona pe ceilalți, este o problemă. Când spun a impresiona pe ceilalți, nu mă refer sau din ecuația asta, ceilalți excludem soțul. Cred că este bine, este benefic ca o femeie să aibă grijă totuși de momentele în care urmează intimitate cu soțul ei. Cred că lenjeria intimă nu trebuie, sau aspectul acesta nu trebuie să fie confiscat de păcat. Într-adevăr, dacă ne uităm... În, în istorie, într-un fel sau în altul, femeile ușoare se îmbrăcau cumva provocatori, ele trebuiau să atragă clienți, trebuiau să fie atractive pentru clienții lor. Erau tot felul de localuri în care bărbații se duceau și găseau o femeie cu care să se culce și atunci toate erau expuse, erau acolo într-o cameră și care arăta mai bine, aia era cumpărată, să zic așa, pentru relații intime și respectiv câștiga bani. Acolo era interesul să arate cât mai bine, să se macheze cât mai bine, să aibă o lenjerie cât mai frumoasă ca să fie atractivă pentru bărbații care veneau. Ei bine, faptul acesta nu trebuie să ne lase cu uh, termenul acesta al lenjerilor sau cu problema aceasta al lenjerilor să fie confiscată de păcatul acesta. Pentru că atâta vreme cât uh, lenjeria aceea intimă o vede doar soțul și soția. Uh, este un factor benefic pentru relația respectivă. Să ai mentalitatea că este vorba de femei stricate, de femei ușuratice, înseamnă să judeci, să te lași dus de prejudecăți, de lucruri care influențează mintea fără să aibă corespondent în realitate. Adică, da, într-adevăr, femeile ușoare purtau acele îngerii și poartă și în ziua de astăzi. Dar, în realitate, lenjeriile respective n-au fost făcute pentru femeile ușoare. Sau purtarea unei lenjerii intime nu înseamnă, în niciun fel, că soția respectivă este o femeie ușoară. Mai mult, facem o comparație cu cuțitul, că tot îmi vine la îndemână comparația asta cu cuțitul. Cu siguranță, v-ați gândit de multe ori, auzind pe la televizor despre crime oribile, v-ați gândit mă, ce periculos este un cuțit. Dar nu v-ați gândit niciodată să scoateți afară din casa voastră, pentru că vă ajută în felul ăsta, vă preparați mâncarea, vă curățiți cartofii, eu știu, vă tocați carne și ce mai faceți voi acolo. Este cuțit, într-adevăr se fac foarte multe crime cu cuțitele, dar n-ați luat niciodată decizia să le aruncați din casă pe toate din cauza că cuțitul este folosit de alți oameni ca să facă crime. Așa se întâmplă și cu calculatorul, de exemplu. Poți să ții calculatorul în casă, să-l folosești din scopuri bune, dar ai putea să scoți afară și să spui, domnule, nu, alți oameni din lumea aceasta folosesc calculatorul ca să se uite la pornografie. Eu îl scot afară din casă. Deși n am internet, dar eu o scot afară din casă pentru că calculatorul ăsta îl folosesc alți oameni să uite la pornografie. Și exemplele pot continua. Ideea este că nu putem să dăm vina pe un obiect, pe un accesoriu pentru ceea ce se întâmplă în mentalitatea noastră. Putem să lăsăm termenul confiscat de păcat și atunci uh, și bărbații și femeile să aibă o luptă mult mai mare, inutilă, zic eu, pentru că vedeți, uh, vrem sau nu vrem, uh, cel puțin când dă vara, vedem o cantitate considerabilă de lenjerie intimă, uh, doamnele sunt tot mai decoltate, tot mai transparente, nu știu, tot mai mulate uh, și bărbații... Într-adevăr, trebuie să facă un efort ca să nu uh, cadă, eu știu, în, în extrema asta, să admire o astfel de femeie care trece pe lângă el. Uh, soția mea are o vorbă de la țară, învățată de acolo, de unde a crescut ea, câinile sătul nu pleacă de la tine. Și cumva aș vrea să o introduc în discuția din seara aceasta, pentru că în momentul în care relația dintre soț și soție se desfășoară bine, ispita exterioară din partea unei alte femei sau unui alt bărbat scade considerabil. În momentul în care în casa noastră lucrurile sunt în regulă și din punct de vedere al intimității și din punct de vedere al uh, relației noastre, atunci familia noastră este păzită mult mai bine. Poate veți spune că este o perspectivă omenească, umană, dar uh, vreau să vă spun că este o perspectivă cât se poate de biblică. Biblia ne spune că bărbatul și femeia să nu se lipsească de datoria de soți ca să nu fim ispitiți. Deci aspectul acesta este prevăzut scriptural. Stau și mă gândesc, totuși, cu cât mai tare suntem ispitiți acum decât în vremea în care era scrisă acea scrisoare. Totuși când era scrisă acea scrisoare, se vedea poate din goligiunea femeilor, dar foarte puțin. Poate se vedea, nu știu, gleznă și o bucată din, din uh, chip, din față. Mai mult, nu știu dacă se vedea în vremea aceea, cel puțin poporul Israel uh, nu prea avea cum să se vadă. E bine, dragilor, astăzi, dacă luăm să analizăm cât anume este ispită în jurul nostru, ne vom da seama că aceste cuvinte scrise la momentul respectiv sunt uh, extraordinar de reale, extraordinar de bine de aplicat. E bine, în momentul în care noi considerăm... Uh, avem prejudecăți cu privire la lenjerie intimă. Avem prejudecăți cu privire la uh, pozițiile sexuale. Avem prejudecăți cu privire la uh, folosirea unor metode de contracepție, de exemplu. Avem prejudecăți cu privire la a face uh, dragoste cu lumina aprinsă sau stinsă. Am, am cazuri la consiliere în care oamenii spun că este păcat să faci cu lumina aprinsă. Uh, avem prejudecăți cu privire la a ne săruta soția sau a îmbrățișa ei, în contextul acesta, uh, uitându-ne alături de noi la uh, avalanja de ispite care vine și asta nu privește doar bărbații, ispitele din exterior, ci și femeile, să nu credeți că este o, un viac, iarăși ar fi o, pre, o, uh, o prejudecată, să nu credeți că este un viac în care sunt ispitiți doar bărbații sau că sunt ispitiți mai mult bărbații, sunt ispitiți și femeile, dragii mei. Și ar trebui să ne intre bine la cap lucrul acesta, pentru că dacă ne intre bine la cap, că suntem ispitiți și ca bărbați și ca femei, cu siguranță vom lua anumite măsuri de securitate, de siguranță pentru familia noastră, pentru cuplul nostru, pentru relația noastră. Dacă nu avem această perspectivă, dacă credem că doar bărbații sunt ispitiți, că le umblă capul după prostii, că se uită pe stradă după, mai știu ce, copilandre și așa mai departe, atunci greșim. Greșim și în modul acesta nu ne vom putea proteja căsnicia niciodată. Nu putem să protejăm căsnicia cu parul. Căsnicia se protejează prin relație, prin discuție, prin împlinirea nevoilor care există și de către bărbați și de către femeie. Dacă avem prejudecăți cu privire la femei, cu siguranță femeia respectivă, care este ținta prejudecăților noastre, va avea de suferit. Adică oricât am încercat noi să fie bine, nu va fi bine, pentru că mintea noastră este alterată. Mai mult, dacă o femeie are prejudecăți cu privire la ea ca femeie, cu atât mai mult niciun bărbat nu va putea să o iubească de plin, complet și să poată să contribuie, eu știu, eficient la starea ei de fericire, la, starea, la relația ei cu ea însăși, cu bărbatul ei și cu Dumnezeu. Pentru că prejudecățile întotdeauna au dăunat. Așa că vă provoc să vă faceți o listă cu ceea ce credeți despre sexualitate ceea ce credeți despre sexualitatea feminină. Pentru că sunt multe lucruri care pot fi învățate. Și o listă care vă puteți pune și vă provoc chiar să o puneți pe o hârtie și să vedeți ce vă iese, să vă puneți câteva întrebări. Prima dintre ele, ce mi-a spus părinții despre corpul meu și despre sexualitate? Ce ați primit ca informații de la părinți? A doua informație, a doua întrebare, ce am învățat la școală despre sexualitate, că și acolo se învață foarte multe lucruri. O altă întrebare este ce mi-au spus prietenii despre sexualitate sau ce apropouri, că tot prietenii uh, îți transmit informații despre sexualitate prin diferite apropouri. Uh, o altă întrebare este ce am învățat despre bărbați și sexualitate, vorbim despre prejudecățile feminine. O altă întrebare este ce am învățat despre femei și sexualitate. Și încă una, ce lucruri am învățat despre sexualitate pe care nimeni nu mi le-a spus într-un mod explicit. Sunt multe informații pe care le avem despre sexualitate, dar nu le-a comunicat cineva așa cum le știm noi, ci am dedus, am concluzionat noi că ar fi așa. Așadar, sunt câteva întrebări care pe orice femeie și pe orice bărbat l-ar ajuta să-și demonteze anumite prejudecăți pe care le are cu privire la sexualitate. Este foarte important ce ți-au spus părinții despre corpul tău și despre sexualitate. De regulă veți găsi mari lacune, veți găsi informații contradictorii, veți găsi informații eronate, veți găsi informații false, transmise, da, de părinți, cu toate intenția lor de a ne educa bine. Ne-au ne transmis anumite informații greșite, din dorința de a ne speria de sexualitate, de a sta departe de relațiile uh, sexuale, din dorința de a ne proteja. Intenția lor a fost bună, dar informațiile pe care ni le-au transmis, informațiile negative pe care ni le-au transmis, uh, ne afectează relațiile intime între Soție și soție. Se reflectă în relațiile intime pe care le avem. Apoi ce am învățat la școală. Foarte multe informații se învață la școală, foarte multe lucruri discută fetele, foarte multe lucruri discută băieții, foarte multe materiale, cel puțin pe vremea mea, circulau tot felul de reviste, tot felul de casete, video care se împrumutau printre băieți sau care se adunau băieții împreună și se uitau la diferite. Ce ai învățat acolo? Ce ai învățat în discuțiile cu prietenele, cu prietenii? Apoi, ce te-a învățat, te învățat de-a lungul vieții despre sexualitate. Și bărbați, sexualitate și femei. Pentru că cercetându-vă, punându-vă aceste întrebări, adresându-vă voi înșivă aceste întrebări, veți descoperi multe lucruri care trebuie corectate. Lucruri pe care acum știți că trebuie să le corectați. Așa că prejudecățile cu privire la femei sunt multe, la sexualitatea feminină sunt multe. Și vă provoc să le. Să aduceți reflectorul pe ele, lumina pe ele, ca să puteți să experimentați relații intime împlinitoare. Să nu mai aveți mentalități care să vă dăuneze relației voastre intime. Până data viitoare, vă doresc o minte curățită de tot felul de prejudecăți și în același timp vă doresc o relație bună, plăcută, o relație împlinitoare alături de soțul sau soția voastră. La revedere!